взяти завтра на вечір. Дівчата позмовницьки перезирнулися. Зможу, погодилася Катька, і навіть на ніч. Невелика зала ресторану була практично повною, як і завжди, суботнього вечора. Уляна розвернулася у пошуках вільного столика і подумки вилила себе, що не зарезервувала місце заздалегідь. Оце ж правду кажуть людину можна вивести з села, але село з людини не вивести. Метр Дотель суворим голосом поцікавився на вас чекають? Уляна, щоб приховати розгубленість, мовчки зміряла її з верхнім поглядом, коли раптом почула Пані Уляна. За столика у кутку підводився худорлявий на обличчя, але досить міцної статури чоловік у бежевому светрі із блакитним комірцем сорочки над ним. Він практично нічим не нагадував ту темну постать з колесом на переваги, яка стояла перед очима вже тиждень, і, мабуть, Уляна ніколи б не впізнала його, якби непривітна посмішка на обличчі та голос той самий хрипкий баритон, яким розмовляв робітник на нічній дорозі. «Добрий вечір!» Вона знехтувала допомогою метр-дотеля і самостійно просоталася поміж спин відвідувачів до кутка, де її візові вже відсував стільця, щоб зручніше було сісти. Уляна поважала гречність, особливо, коли вона не переходила у запопадливість. «Добрий вечір!» «Я Степан Шагута!» «Наверно, ви мене не впізнали?» «Тобто, мабуть, не впізнали!» — Чому ж? — впізнала, — збрехала Уляна, мощуючись зручніше. — І дуже вам дякую за допомогу. Без вас я, мабуть, і досі б стерчала на дорозі під Голованівськом. — Та ну, ні стоїть. Тобто не стоїть. — Не варто, — підказала Уляна, сховавши посмішку у кутика губ. — Якщо вам зручніше, говоріть російською. Я розумію. Він щиро засміявся у відповідь. Від чого на щоках утворилися трикутні западинки. Ви пробачте, я дуже люблю українську, але рідко користуюся. У нас моряків якось більше англійська в ходу. Навіть на судні? А як же? Зараз екіпажі як футбольні клуби, збірна з усіх стран. Молодий кругловидий офіціант у довгому фартуху матеріалізувався над столом. Готовий заказувати? Не без того, Степан взяв зі столу меню. «Перенесіть нам для початку пляшку білого вина», – він подивився на Уляну. «Ви будете м'ясо чи рибу?» Проблемний зазвичай вибір страв за його тактовної допомоги завершився повним успіхом, і офіціант розчинився у гаморі зали. «Терпіти не можу обирати, весь час здається, що замовила щось не те», – зізналася Уляна. А мені весь час, здається, що я щось упустив. У нього була цікава українська. Деякі фрази влітали одразу правильно, не би завчені зазделегідь, а інші переривалися через брак слів. «У нас в Сибіру», – повів він далі. «То ви з Сибіру?» – здивувалася Уляна. «Західного», – уточнив він, не би це було важливо. «Так от, у нас їсти треба багато, бо холод». Тому в дитинстві я був страшним проглотом. Західний Сибір. На свій сором Уляна не уявляла, де це. Однак те, що там і справді холодно, сумнівів не викликало. А звідки ж тоді знаєте українську? Від батьків. Співрозмовник поклав руки на стіл, і вона ще раз відзначила, які вони міцні та жилові. У мене батьки-українці, і потім я учився в Херсоні. — У Херсоні? — здивувалася вона. — Так, у Херсоні. Після армії друг заманив. Уляна звела брови. — То виходить, що ми з вами земляки. Я родом з Очакова. — З самого Очакова? О, так це знаменитий порт. Правду кажуть, що в хорошу погоду з Очакова видно Південний Хрест. Мабуть, це був жарт, бо він широко всміхнувся, але Уляниної світи не вистачило на те, щоб оцінити гумор. А ви, кстати, знаєте, що давним-давно в центрі Херсона була крепость, від якої зараз залишилися тільки ворота, і вони називаються Очаківськими. Географічно-історичний екскурс перервав офіціант, який приніс замовлене біле вино. «Приятного!» – побажав він знову розчиняючись. Ви не повірите, за цим приятніва українських офіціантів можна узнати в будь-якому порту? Це від смачного, пояснила Уляна. Як можуть, так і перекладають. Ой, пробачте, схаменулася вона, висмикнула сумку з-під спини, куди завжди її припасовувала у кав'ярнях, бо любила постійно відчувати своє майно шкірою і видобула з кишеньки. «Візитівку. Будь ласка. Так би мовити, підтвердження моєї професії. Ви казали, що потребуєте допомоги». «Потребуєте» з насолодою, не би пробуючи на смак, повторив він. Потім узяв картку і прочитав написане «Уляна Балановська, адвокат». «Солідно». Уляна скептично глянула крізь скельця окулярів, але одразу зупинила себе. Скептицизм треба було демонструвати тоді, «На дорозі з двома пробитими колесами в зубах. Отже, я можу вам допомогти?» «Бо ви мені змогли, слово честі!» – вона щиро посміхнулася. «Можете допомогти», – кивнув він, – «але це почекає. А для початку давайте вип'ємо за знайомство. Тому що вино ждать не буде». Вони цукнулися і пригубили золотаве шардоне. Уляна відзначила, що цей моряк має гарні манери, бо не заливає в себе одразу весь келих. Крім того, він умів підтримати розмову, не замолоджував, як це роблять самовпевнені дженджики, не нудив, як пенсіонери та начальство, але й не замовкав у пошуках теми. Отже, я потребую, він зробив паузу, вашої допомоги. Річ у тому, що в мене контракт з крюїнговим агентством. Яким агентством? Крюїнговим, повторив він. Агентством по найму моряків. А це що, якісь особливі агентства? А як же? Він розвів руками, мовби дивуючись, як цього можна не знати. Моряки завжди були особливими людьми. В старі часи у портових містах стояли спеціальні будинки – Бордінг-хаузи, які приймали матросів на постой, давали їсти і спати, і навіть зберігали гроші, щоб не зразу все пропивали. Ну а потім, коли продадуть на корабль, за авансу забирали собі оплату. Ви сказали «продадуть»? Ну, фактично, тобто фактично» бо матрос на березі склоний пропувати усе, що має, і господар бордінхауза часто за нього договорювався з капітаном і, поки не проспався, відправляв на борт. А коли віддали швартови, діватися вже нема куди. Уляна знала, що морське право – штука специфічна, і ще коли вивчала оформлення вантажів, усі ці франко-вздовж борту судна – але ніколи не замислювалася над тим, звідки ноги ростуть. Так от, продовжив співрозмовник, традиція крюінгових агентств іде ще від бордінг тому договори у них дуже хитроділані є. Разве що п'яними на борт не відправляють, та й по-різному буває. У вас договір із собою? Одразу взяла БК Зарога Уляна, поки за розмовою не втратила діловий настрій. З собою. Він підхопив зі сільця поруч чорну теку і витрусив звідти документи. Уляна одразу звернула увагу на солідний цупкий папір з кольоровими шапками на кожній сторінці. На дві колонки тексту – англійською та російською. Компанія явно намагалася справити враження на клієнтів. «Ви капітан?» – Уляна глянула на графу, де йшлося про диплом судноводія. «Помічник», – скромно уточнив чоловік. Але зануренню у справу завадив офіціант, який приніс замовлені страви. Довелося відкласти папери на край столу, щоб бува не зіпсувати. Хлопець вправно розставив тарілки, поважав приємного та долив у калихи вина. Уляна потяглася за відкладеним договором. «Ви не заперечуєте, якщо я спочатку дочитаю, а потім вже почнемо їсти, щоб одразу можна було говорити по суті». Він знизав плечима. Не заперечую, особливо, коли мати в виду, що наш офіціант не приніс ножів та вилок. Вона глянула, і справді, ані біля тарілок, ані десь окремо не було і сліду столових приборів. І одразу засміялася, бо згадала улюблений бабусин анекдот. «Смішно!» – кивнув він, не всміхнувшись. «Це я згадала стару історію, як жит в Одесі приходить в ресторан і йому теж не подають ложки. Знаєте? Ні. Ну, він кличе офіціанта і каже, шановний, цей суп неможливо їсти. Той, звісно, що таке? Холодний? Пересолений? Що? Жид йому. Цей суп неможливо їсти. Офіціант. Та ну, у нас кухар з 20-літнім стажем. Ми переможці соціалістичного змагання. А жид, цей суп неможливо їсти. Офіціант. «Ну чому?» – жит. «А ви спробуйте!» – офіціант тик-мик. «Ой, а де ложка?» – а жид йому. «Ага!» Тепер він засміявся, неголосно, але щиро, плеснувши себе долонями по колінах. Уляна ще раз відзначила трикутні западини на худорлявих, трохи завітрених щоках та вуса, у яких разом із посмішкою ховалася верхня губа. Ну, це просто про нас у захваті, промовив він і раптом змовницьки схилився до Уляни. А давайте нашого офіціанта перевіримо на цьому анекдоті. Вона не зовсім зрозуміла ідею, але він сприйняв мовчанку за згоду. Моряки, як відомо, полюбляють розіграші. Гарсон, то єсть хлопче, і швидко намалювався поруч. Що там? Цю страву неможливо їсти, заявив уляний співрозмовник із серйозним виглядом. В чому діло, занепокоївся Кругловидий, зиркаючи очима поперемінно то на стіл, то на клієнта. Неможливо, наполягав той. Почому? – не зрозумів хлопець. А ви попробуйте, моряк для кращого ефекту навіть посунув страву до краю. І тут офіціант зробив те, на що від нього ніхто не чекав. Знизавши плечима, мовляв, що за примхи, раптом схопив пальцями шматок старілки клієнта і запхав собі до рота. Уляна та Степан, побачивши цю картину, разом вибухнули сміхом так, що на них обернувся весь ресторан. Ой, не могу! плескав себе по колінах моряк. Уляна підхопила окуляри і краєчком долоні витирала сльози, що виступили від сміху. Що такое? Здивовано роздирався офіціант. Аж поки нарешті Уляна зглянулася. «Виделки принесіть!» – і знов зареготала. «Ой, і звінітє!» – знітився хлопець, і бігцем побіг до буфету. «Це вам не Одеса?» – промовив, а швидше простогнав Уляний співрозмовник. «Тут таких фраєрок, як я, учат по-взрослому». Вони ще довго сміялися навіть після того, як офіціант з буряковим від ніяковості обличчям приніс прибори. Ще тисячу разів сказав і і навіть один раз вибачте. Такий випадок гріх було не відзначити, тому моряк одразу замовив коньяку. Розмова потекла вже зовсім вільно, як завжди буває після спільного викиду емоцій, хоч би якими були, позитивними чи не дуже, бо навіть полаявшись з кимось, Почуваєшся з ним вільніше, а що вже казати про спільний жарт чи розіграш? Згадали ще кілька смішних розтаранніх випадків. Як одного разу на запитання Уляни, де тут у вас можна руки помити, інший хлопець, не менш простий, радісно вигукнув. В туалеті, звісно. Або ж, коли у китайському ресторані трапилася вагітна офіціанка з сильним токсикозом, яка не могла навіть дивитися на страви, що їх несла, бо кожної миті блідла та хапалася за живіт. Адже київські офіціанти, що збираються у столиці з усіх усюд, це щось особливе, як кажуть в Одесі, коли все-таки говорять українською. Улянин, співрозмовник, у відповідь поділився секретами спілкування в іноземних ресторанах, де замовлення часто перетворюється на лотерею, і на це нема ради. А справа із крюінговою компанією після уважного прочитання контракту виявилася копійчаною. Як називала такі випадки Улянина колега Ларунда, не варто виїденого яйця клієнта. І зараз Уляна мало вголос не повторила цю формулу, бо коньяк та веселі спогади зовсім розв'язали язика. Вона відчувала піднесення, якого давно не було. Хіба що в університетські часи, коли світ здавався незвіданим,